Ti pedig tisztelt adó és vámigazgatóság adóigazgatósági osztálya fogadjátok őszinteségemet, amely teljes szívemből csak annyi, hogy basszátok meg, most komolyan ennyit tudok hozzáfűzni. Szia, anya! Látod? Ezt csinálják. Most felhímnálak és bosszankodnánk együtt a kurva navon, ahogy csináltuk régen, amikor igazságtalanságért...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 Elolvad a világ, és a közetén nem ő már ott anya, és meghalok én.